סגר אחריו. ויאמר, אל נא אחי תרעו, הננה לשתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את הן עליכם, ועשו להן כטוב בעיניכם, רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. ויאמרו, גש הלאה! ויאמרו, האחד בא לגור וישפוט שפות, עתה נראה לך מהם.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 ויעיצו המלאכים בלות לאמר, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תיספה בעוון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת אדוני עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר, הימלט <מלאת> על נפשך. אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט, פן תיספה. ויאמר לוט עליהם, אל על נא אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההר, פן תתבקני הרעה, ומתי. הננה העיר הזאת קרובה, לנוס שמה, והיא מצער, אם עלתה נא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 גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה, ותאבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. וישקם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני, וישקף על פני סדום ועמורה, ועל כל פני ארץ הכיכר,